Maika menutu, arratsaldeko laura egizateko, denbora horrea doa, Mari Germen. Horrea doa, zalantzarik gabea, nabelen izan dugu, eta nabelen izango dugu hastean zehar gainera gombidatu modura, hakezu egunero bere kantu bat entzungo dugulamen, lamen. Digaz da egitur musikan horret entzuten duten, adegia, zehentzu guztia jarregita entzuten duten, lalarsaitzeko entzuten duten eta zertarako entzuten duten adegia. Alden bezala ez da gero musika klasea daude, Musika batzuk, seureneke giro lasei batean, etzan da, ta patsaban entzunberreko dira beste batzuk. Ezen ez, da, kopa bat hartu zere bai. Alegia, musiko ere, badela hort artean tartean eta jakina zerbait izango da dudarik gabe. Erromeria musika horreguritzeatek ez da, dantza batean entzunberrekoa. Jendeare ere ez dago irratian hitza bezain importante dela musika, hori askotan esan dugu. Hitza atsegina bada, atseginago egingo du beti musika proposak, baina jaquina, musikaren erritmoa etzaitu beti gustagarria egiten, eh? Ez, ez, ez. Ze gusto zaparte, musikak gure animoan eragin zuzena du noski. Hori diote beintzaten musikoterapiara zuzenduta dabiltzen adituak. Hori bai, oso garrantzitsua homen da musika aukeratzen jakitea, eh? Espainiako estresari buruzko zentroak ikerketa bat egin du eta ikerketa hori dio euneko iruro gehiak estres egoera hori bizi duela. Babeiratu, masajea bezalako tratamentuek askozaz eragin gehiago omen dute, musika egokiarekin egiten madera. Ez da gauza berrian, oski. Lehenengo mundu gerraren ondoren musikoterapia tratamentuak erabiltzen omen zituzten gaixoak sendatzeko. Ikusi besterik ez dago, edozein zein filmek elukela duen arrakasterik izango Musika espallu lagungarri adibidez. Beldurra aleitasuna xaurttasun edo beste 12 sentimentu aieratzen bada, Doinuaren erritmoarekin eta musikaren volumearekin ba adirazpen horiek e, areagutu daitezkela, ba itxura denez, begi biztakoa da. Uh -huh. Baina kontua da, aukeratu egin behar dugula momentu bakoitzean zer komen izaigun ez da? Eta hori ez da, hain ainerreza izaten. Dakiguna da, musikak eragin zuzena duela gure sentimentuetan, Doinuak, kantaren etrak, eragin afektiboa izan dezakela gugan. Begira zer gomendatzen diguten musikaterapian aditu direnek. Lehen bizi jakin beharko dugu zein musikak jartzen gaituen triste zein musikak lasaitzen gaituen, edo zentzualitatea sortzen digun, eta zein den justu alai eta mugimendurako grina sortzen digun erritmoa. Mm -hmm. Deprimikuta, triste gauten ea, lendabizi, ba, musika malen jartzea komeni izaigula diote, ondoren erla jazira eramango gaituena, eta alai sentiaraziko gaituen doiua. Berriz, ez du estresatuta sentitzen bagara, musika erritmikoarekin hasi, musika eten, Arran asa sakon hartu, isiltasuna sentitu eta mai lasaitzen gaituen musika jartzea komenitza egula diotea ditu hauek. Eta giro romantikoa sortu nahi badugu berri zer? Ba, musika ritmikoa jarribea omenda lehen da bizi. Lasaitzen gaituena segidan. Eta bukatzeko sensualitatea adirazten digun musikarekin bukatzea komenio men da, eh? Nola nahi ere musika klase batzuk, klasifikatuta daude dagoneko, hinkizun bat edo beste izateko. Mozarten ia musika gehiena esate baterako, adimena suspertzeko egokia da. Gauza bera gerdatzen da, bajen musika honekin adibidez. Eta eginkizun berbera du barroko garaiko musikak, erritmoan duen aberastasunak eta soinuna asketak, adimena suspertseko balioa humendo. Mogimendura bultzatuko gaituzen erritmoak nahi baditugu berriz, doinu hau dugu, apropos aproposa. berdiren haida operaren zati hau ere, egokia izan daiteke, horretarako. A, eta, dan borrotz ere, oso egokia dira mogimendua suspertu eta areagotzeko. Gisa honetakoak esate baterako. Maitasuna suspertu nahi badugu berriz, Schuberten serenata hau oso egokia da. Eta oroar, New Agei musika gehien zuena da horretarako, aproposa, eh? Eniak oso doi egokia ditu horretarako? saxo edo pianos interpretatutako jazz manso ere aproposa izan daiteke maitasun edo adisketasun giro egokia lortu nahi du unerako. Egoera jakin batzuk gogora ekarri nahi ditugunerako, noski, ba naturaren soinuak ditugu aproposenak. Vivaldiren lau urtaroak edo estazioak horren lekuko. edo ikusitako filme batzuetako doinoak e, ba entzutera e, ere ba hori jakina ariketa egokia izan daiteke egoera batzuk freskatu nahi ditugonerako eh xamurtasun sentimentuak sortarazteko adibidez xopinen musika gomendatzen digute hauexe eta gauza bera sortuko digu albin honiren adazioak Dudarik gabe eragin lasaigarria duen musika jarri nahi bat berriz Schuberten abe maria bezalako doinua jarri beharko genuke erremediorik gabe Edo jon lehen honen o oh, mailobiu kantu ere hortxe daukago ez da? Oso aproposa izan daiteke La 6 garri bezala. Erlaxazio gaitasuna de musikarik ere badanoski, noski, musika klase hau neutroa da oso monótona oso berdina, muskuloak era bat lasaitzen ditu hori bai, sokazko instrumentua dira horretarako aproposeenak. Bain jeli zen aberen apokaliziaago adibidez? Musika erabili du gaur, pizkarri, lasai garri, edo beste edozein sentimentu adirazteko. Musika guretzat, hain baita baliogarria. Zalantzale gabe baliogarria da bai, guretzat musika eta egunero, egunero, egunero, tarteka erabiltzen dugu hemen salako lehioan eta ibilikore bai entzule. Baina jakina, gaurkoak, gaurkoak bukatu ditugu, gaurko kontu guztiak alegia zera esan egizut, Bihar arratsaldeko ordubiek eta laur duenetan, nahi izango bazenu, beha mentxe, aurkiduko aitu zula salako lehioan. Eta telefonuarekin surtegi hau izalten dugu marikarren, ze gaur telefonaren kulpa egiten ari gara, eh? <laughs> Beti norbeti gota da. da. Aitzakian, gaur nahi genituen kontu guzti guztia ez ditugu gusan, baina aizeak ere ez ditugu eramango, eta bihar ba, kontu horietago batzuk eipatu behitugu. Salako mm? lehi eta kontu kontu horietago asuma behitugu. Ordu biak eta laur duenetatik, laurak bitartean biaren zule, eh? Aio ez aztu.